Відкриття Австралії Уже античні географи знали про кулясту форму землі і припускали, що значну частину південної півкулі повинна займати суша. Передбачуваний континент стали називати невідомою південною землею. Після відкриття васко Гамою морського шляху навколо Африки в Індію, португальці дісталися до Молукських островів – і вперше відвідали північно-західне узбережжя Австралії. У 1916 році у Західній Австралії на березі затоки Робак, 18 градусів південної широти, було знайдено каронади. Невеликі бронзові гармати з португальською короною, відлиті не пізніше початку 16 століття, а також засекречені карти з нанесеними на них ділянками узбережжя материка. Очевидно, португальські кораблі до 1540 року іноді підходили до північного і північно-східного берегів Австралії. Імовірно, це були, хоча й багаторазові, але все ж випадкові плавання. У грудні 1605 року із західного узбережжя Південної Америки вирушила на захід іспанська експедиція, метою якої було знайти міфічний південний материк. Луіс Ваесторис відкрив архіпелаг нові гебриди, уперше перетнув Коралове море і пройшов уздовж південного берега Нової Гвінеї, розглядівши при цьому північне узбережжя Австралії. У 1642 році голландський генерал-губернатор Вест-Індії, Карибській Багамській острови, Ван Дімен відправив на пошуки південного материка експедицію зі 110 людей на двох кораблях. Поставивши на її чолі Абеля Тасмана. Тасман відкрив великий острів, шанобливо назвавши його ван Діменовою землею зараз це Тасманія, а також Нову Зеландію острови Фіджі та Тонга. Під час другої подорожі у 1644 році він провів безперервну зйомку 4,7 тисяч кілометрів південного узбережжя Австралії. Через понад 100 років південно-східне узбережжя материка досліджував знаменитий капітан Кук і оголосив його британським володінням, назвавши новим південним Уельсом. У 1786 році в Англії було вирішено колонізувати відкриту капітаном Джеймсом Куком країну і для початку за пропозицією англійського натураліста Джозефа Банкса висилати туди злочинців.